Hola, molt bon dia. Estrenem setmana, ho hem fet amb un ambient fred. Aquesta matinada glaçat en alguns punts baixos de la Cerdanya, per exemple, a Das, 1 grau sota 0, 4 graus està la mínima a la Seu d'Urgell, 10 graus a la ciutat de Lleida, i fem balanç també doncs, de les pluges de dissabte, que ens van esquivar una mica aquí a les comarques de Lleida, a diferència del que passava, per exemple, cap al sud i est, del Cadí Moixeró, molta pluja a la província de Barcelona i Girona, on va ploure més doncs, aquests 32 litres al Port del Comte, 15 litres, a Escaldes, a Angordanya, amb 14 a Oliana, o 9 litres només a Puigcerdà. I el temps es marca un dilluns molt tranquil i assolellat, sol al matí, sol la tarda, alguns núvols d'evolució cap al Pirineu sense pluges i temperatures estables, més o menys com ahir, 25 graus de màxima cap a l'interior i a les valls piranenques i del prepirineu valors en torn la marca dels 20 graus.